Я робив помилку. Я знав, що ця помилка найбільша в моєму житті. Щось там далеко, по той бік дійсності, важко дихало, прикипівши до замкової шпарини, і кликало, вабило нетерплячим голодним шепотінням. І від цього нудотно солодкого шепотіння у жилах колола кров. Чому я зробив це? Чому не відмовився? Чому, знаючи, що це шепотіння лише жахлива омана, не відринув його? Чи я боявся цих людей? Чи то через обіцяні великі гроші, про які увесь час пам'ятав і твердо знав, що коли виконую свою роботу, їх мені заплатять? Можливо, тому що, відмовляючись, тим самим відштовхував безпорадно, незважаючи на все те, чим вона володіла, жінку. Я не знав.